8. Janek az űrhajó vezérlő termében a kivetítőt figyelte, majd megszólalt. Mr. Ravel, Mr. Chains, letesszük a gépet. Értettem, vettem, uram, válaszolt az utasításra Ravel a pilóta. Leszállási pálya kész, jelentette Chains. Minden rendben? Kérdezte a gódó hangú Janektől, Elizabeth, miközben David bekötötte az ülésbe magát. Minden rendben, válaszolta Janek maga biztosan. A radarképen belátható távolság tízezer méter. Jók vagyunk erősítette meg Chains. Figyelem, legénység, itt a kapitány! Mindenki üljön le! szólt bele a mikrofonba Janek kapitány. Igenis ugrott gyorsan Fifield az egyik ülésbe. Janek fölényeskedve hátra szólt. Kösse be magát, vikersz! A legénység tagjai elhelyezkedtek üléseikben, és bekapcsolták mellükön a kétpontos hevedereket. Az automatika hangon közölte. Minden rendszer üzemkész. Az űrhajó ekkor lassú fordulattal leereszkedett az űrből a hatalmas bolygó felhői közé. Körülötte villámok cikáztak a magasban. Hogy néz ki a légkör? kérdezte Janek kapitány. A levegő összetétele 71% nitrogén, 21% oxigén, egy kevés argongáz. Olvasta le Ravel az adatokat az előtte elhelyezkedő monitorról. Ho-ho, csúda itt a klíma! Emelkedett ki a kapitány a székéből, és odalépett az űrhajó vezérlőpaneljéhez. Otthon sem jobb, fordult oda viccelődve Elizabeth-hez Kipufogó csőből jön ki ilyen levegő. 3% százalék a széndiokszid. Túlélés sisak nélkül maximum egy-két perc. Olvasta le a monitorról a legénység másik tagja. Az űrhajó ekkorra már a viharos, sűrű, sötét felhőkbe merült. Szabad szemmel a látótávolság teljesen megszűnt. Az ereszkedő hajó kezelő személyzete csak a monitorokra hagyatkozhatott. Balra egy csúcs! Kiáltotta el magát a navigátor. Hú, ezer méteres! A Monteverest dombocska mellette. A kapitány közvetlenül az űrhajó részébe helyezkedett el. A kezelőpaneleken úgy járt a keze, mint egy zsonglőrnek. Körülötte az üvegburkolaton kívül a viaros légkör fekete felhői úgy úztak el, mintha kávéban merültek volna el a hajóval. Jól van, megkerüljük. Azt használjuk belépési pontnak. Szólalt meg a kapitány. Jönnek a felszínadatai. Vannak szilár területek, odalandóhatunk, ha igaz, kiáltotta Sénc a monitoron megjelenő, dinamikusan változó felszíni domborzat drótvázát figyelve. A hajó végül a felhőzet aláért, és feltárult a bolygó felszíne. A villámok már az űrhajó felett cikáztak, a hajó hosszú pályán 10-15 fokos szögben ereszkedett alá, a hegyvonulatok között völgyek felett suhamva. Rádiójel, hőforrás nincs, jelentette királlyal. Üres az odú, nyögte be Milburn, egy csészekávét tartva a kezében. A sivatagban nincs semmi, és az senkinek sem elég, szólalt meg az ülőhelyén becsatolva utazó David. Hogy mondta? kérdezte a navigátor. A szintetikus mosolyogva fordult oda. Csupán idéztem egy filmből, bólintott felé David. Átta két hegy között, lassíts, visszavehetünk száz csomót, adta ki a parancsot Janek kapitány. Az űrhajó szép óvatosan benavigált egy hegyszoros közé, ahol egy hatalmas sík terület fölé ért. Bent vagyunk, szép, lassan, így tovább, szólalt megismét a kapitány. Holloway hirtelen kicsatolta a biztonsági hevedereit és felpattant tültéből, majd kinyújtott karral, sietve közvetlenül a kapitány mögé lépett. Elizabeth próbált felé kapni. – Mi van? Ne állj fel! kiáltotta Charlie-nak. – Ott! – merezgette szemeit Charlie. – Holloway, doktor, jobb lenne, ha visszaülne! kiáltott rá a kapitány. – Ott van! Isten nem teremtett egyeneseket! Ebben a völgyben van! Jobb felé! Kapitány, mit gondol? Le tudott szállni? mondta izgatottan Charlie a kapitánynak. – Persze! Nagyon szégyelném magam, ha nem tudnék, vigyorgott Janek, majd Ravel felé fordult. Mr. Ravel, kilencven fok jobbra. A hajó testén erős remegés futott végig, ahogy megfordult a nyílegyenes sziklahasadék felett. Másfél kilométer, szólalt meg ismét a kapitány. Másfél kilométer, nyugtázta Ravel. Kezdjük a leszállást. Kézirányítás. Adta ki a parancsot Janek kapitány, és megnyomott a vezérlőpulton néhány nyomógombot. Leszállás lesz, hangzott fel az automata hangja, a műszerfal egyenletes fénye villogásba kezdett. Óvatosan, súgta a kapitány a műszerek felett Ravel felé. Leszállás, hangzott fel ismét az automatika hangja. Értettem, felelt közben Ravel izgatottan. Ez az, bébi, ez az, vágott közbe a kapitány. A hajó már szinte súrolta a bolygó felszínét, lassulni kezdett. Landolás lesz, kiáltott Janek a legénység tagjainak. 5. A fékezőhajtómű beindításához készülj, szólalt meg a monitort mereven figyelő Ravel. 4. Számolt vissza a kapitány hangosan. Az űrhajó alján elhelyezkedő hajtómű hatalmas lángcsóvával bekapcsolt, tovább lassítva a hajótest süllyedését. Három? Kettő? Csak finoman? mondta feszülten a kapitány. A hajó a talajtól ekkor már csak méterekre volt. Hatalmas porfelleg kezdett gomolyogni a fékező hajtóművek erős lángsugarától. Pár másodperc múlva az űrhajó lehuppant a talajra, majd a teljes rendszer fokozatosan leállt. A hirtelen beállt csendben a legénység tagjai kicsatolták öveiket. Generált rendszerek kikapcsolva, szólalt meg ismét az automatika hangja. Holloway és Shaw mindenkit megelőzve futottak az űrhajó órába, hogy kinézzenek az alattuk elterülő tájra. A porfelleg lassan szétoszlott, közben az automatikus méréseket végző rendszer ontotta magából az adatokat. Hőmérséklet plusz 27,25 Celsius fok. Légnyomás megfelelő. Izotermértékelés értékelés folyamatban. Növénytakaró minimális. Charlie kezdeti izgatottsága kezdett alábbhagyni, Átölelte a mellette csillogó szemmel álló elizabeth majd egy hatalmas csókot nyomott a nőhajába. Kapitány, most rögtön készüljön a kutatócsapat. Gyülekező a légzsílibben. Fordul Charlie Janek felé. Janek összefont karral áldogált, szintén a hajó ablakon kikémlelve. Hat óra múlva beáll a sötétség. Miért nem vár reggelig? Nem, nem, nem, nem! Karácsony van, kapitány! Most bontom ki az ajándékomat! Ellenkezett Holloway doktor, és elindult a hajó belseje felé. David, gyerünk, maga is jöjjön! Intett menet közben az android felé. David megsimította a haját, és mosolyogva válaszolt neki. Nagyon szívesen.